egy hiányzik egy izé. Jó, rendben van. Tehát, amíg tátoktam azt mondtam, hogy csak egy ilyen izét nem húztam föl. Hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kéjfejancsi YouTube csatornájára, hogy június végére elérjük az 5000-et. Legyenek szívesek feliratkozni a Kéjfejancsi Facebook oldalára is, és lájkolják like a gondolják, itt érjük el mondjuk a 800-at. És arra kérem önöket, hogy mint egy támogató jeleggel éreztessék ezt az erőt a Patreon megkeresésével, majd valamilyen összegutalásával, amely a stáb gyarapodását, vagy legalábbis életben maradását szolgálja. Ezek volnának a szolgálati közlemények, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, hallgatók, valamint Fiala János 14 évvel, a aluljáknak nem felette, igen feletti módon korlátozottan és egyáltalán ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Filippov, Navracsics, Horvácsagó. Öregelt. ne öregedj meg, vagy ha megöregszel, akkor abból a derékfájás mindenféleképpen hajt ki, nem jó. Hát az tizenéves tizen korom óta belem van, úgyhogy ezzel erről már lemaradtam. Jó, rendben van. Akkor, akkor, akkor most nem tudom, ezt felejtsük el. Ja. Hogy... Elolvastam a vezetői összefoglalóját az Egyesült Intézetnek, mert ilyen dolgokkal foglalkozom, és elolvastam Nagy Márton a magyar gazdaságnak át kell állni egy uniós forrás nélküli létre a világgazdaságban, hallgatom a híreket, nézem a tévét, gondolkodom, és azért úgy lelkeméjén egy hétre vagy két hétre, hogy ezt a honpolat szokta fogalmazni, beköltöznék a mellén mert csak részint tudom elképzelni azt a tevékenységet, amit te folytatsz, mert uh, amiről te beszélsz, az nagyon sok szempontból az elmélet, de azt mondod, hogy ebben van a gyakorlat nyitja. Ugye én már vagyok eléggé idős ahhoz, hogy tudjam azt, mások elmondásából és magam tapasztalatából, hogy egy sor dolgot alapvetően akkor lehet megvalósítani, ha az ember annak az a zömét elsajátítja, és megvalósítja, a kivételt nem nagyon hagy benne, mert ezek a kivételek mind annak a hatásmechanizmusát, csökkentik, eliminálják, vagy legalábbis korlátozzák. És az, amiről te beszélsz, és amit ehhez képest a valósában látok, most ezt a két anyagot említem, ezek részint fedésbe hozhatók, de azok a helyek, ahol nem hozhatók fedésbe. Azoknak a jelentőségét én nem tudom fölmérni, mert nem vagyok gazdasági szakember, ahogy zenekritikus se vagyok, de valami belül asszugja, hogy ezeknek a jelentősége egy tízes skálán inkább ötös fölött van, mint alatt. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Közöpesebb, mert nem tudom, hogy melyik anyagunkra utalsz. De hát utaltam is, a vezetői összefoglalóra a Vossz barométer 2023 negyedévente oh, fog megjelenni. Hát az jó, igen, figyeljek elmondtam az első részt, tehát az, az a, az a tiszteletei... Azt mondtad, hogy elolvastad a vezetői összefogló, de az mindegyis anyagunkban van, de most már értem, hogy megintől beszélünk, jó? Ez egy 17 oldalas Aha. dolgozat, hogyha ezt elolvastam, akkor azt többé-kevésbé mégiscsak sejtettél, mit olvastam el. Eljáros, egy, egy, egy reggeli kommunikációs kérdésre volt szó, szóval azzal indítottad a... a... Mondatodat, hogy elolvastam a vezetői összefoglalót, de azt nem mondtad, hogy melyiknek a vezetői. Hát, alatt... Ami a hollapotokon van, ez a legújabb anyag. Jó, Ugya... Újabb anyag, nincs, nem hát, tudom. De most már tudom, hogy hol vagyunk. Hát az Egyensúly Intézetnél. Igen, csak az Egyensúly Intézet holapjával nagyon sok anyag, és nem tudtam, hogy melyik anyag vezetői összefoglalójára utaltál, nem mondtad a címet, de ezzel szerintem lépjünk túl, mert csak... De ez szerepel az első helyem. Aha ebben ugye arról van szó, hogy innentől kezdve ez negyedévente évente meg fog jelenni, itt talán 400 embert, 400 cégvezetőt kérdeztek meg különböző dolgokról, hozzátéve hogy valami asszugja, hogy a mögöttes tartalom ennél részletesebben többet árulna el, mint hogy egyébként optimisták, pessimisták tartanak -e az inflációtól, milyen mértékben akarnak szoftvert vásárolni, egyebek. Néhány mondatot erről a a negyedévente készülő jelentésről, milyen cégvezetőkről van szó, és valójában ez az összesített az ez mit, mit szolgál, mire való? Ez a kutatás sorozat, ez abba a, a körbe illeszkedik, amelynek révén mi megpróbálunk pillanatképet szerezni a magyar társadalom, illetve gazdaság helyzetéről. Ugye korábban beszéltünk már a szegénységkutatásunktól, amely lehetővé teszi azt, hogy a szegénységállapot felmérjük nem csak két évente, amikor, vagy, vagy akár több évente, amikor szegénységkutatások történnek, hanem real-time-ban, hogyha úgy tetszik. Ezzel a kutatással pedig az üzleti környezetnek a hangulatára vagyunk kíváncsiak. Ez a 400 szégvezető, nagyon jól idézted a, a, a, a mintát, ez K -K, tehát kis és közepes vállalkozásoknak a, a vezetőjük jelenti, egészen egyszerűen azért, mert ugye ez a szektor adja a magyar foglalkoztatásnak a kétharmadát, a magyar cégeknek több mint 90%-a az kis és közepes vállalkozás, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a szereplők hogyan ítélik meg a saját üzleti kilátásaikat. Erre két okból van szerintem szükség. Egyrészt, amit elmondtam, hogy fontos szereplőkről beszélünk a magyar gazdaságban, másrészt azért, mert nagyon sokszor érdekes elcsúszások találhatók a makrogazdasági adatok, illetve az elemzők. Konszenzusai és a vállalati szektor szereplői között. Tehát minket érdekel az, hogy amikor absztrakt számokról olvasunk a sajtóban, mindenféle várakozásokat megfogalmaznak, megfogalmazunk, akkor mit látnak az üzleti szereplők, akik ebben benne élnek, akiknek a bőrükre megy a játék, és akik ezt szerint tervezik a saját viselkedésüket. Ez csak egy Zárójeles megérzés ez azért nagyon fontos, mert a gazdaság alakulásában sokszor nem csak objektív tényezők játszanak nagyon fontos szerepet, hanem a várakozások, a személyes érzések, megérzések, adott esetben a pszichózisok is. Tehát minket az érdekel, hogy hosszú időtávon hogyan fogjuk látni, vagy milyen mintázatokat fogunk látni a hangulatnak a változásában. Ez egy kérdőív. Igen, hát fogjuk fel. Tehát ez egy félig struktúrált Alapvetően beszélgetünk, illetve a kutatóink beszélgetnek a vállalatvezetőkkel. Magyarul nem? Igen, nem. Olyan, olyan kérdések is vannak benne, meg ilyen skálázós. De van egy kifejtős benne? Tehát, hogy végzünk ilyen fókuszcsoport jellegű vizsgálatokat is, mert beszélgetünk a vállalatvezetőkkel folyamatosan. Amikor tehát hogyha, az a... a. hogyha boses, meg hogyha hogyha vég, vagy a végére Görgerts az anyagunknak, ott az utolsó oldalon megtállod egyébként a, a, a kérdőidet is, amire, amely kérdésekre igen nem lehet választani. Ez 12 kérdés, hogyha jól emlékszem. Igen, ezt láttam, de ugye én nem azok közé tartozom, akik ugye a kérdések alapján közelítenek hozzád, különös tekintettel, hogy te nem egy szokványos beszélgetőtárs vagy, hanem a kifejtést nézem, mások ugye bele szoktak kötni a kérdezés módszerébe, erre biztos nem fog sor kerülni. Amikor a vállalkozó hangulat összességében optimistának tekinthető, akkor például lehet -e tudni, hogy ezt az optimizmust, ha egyébként erre rá ezt mire alapozzák? A kutatásból ez maga rendelült, illetve nagyon sokféle lehet az optimizmus forrása. Azért azt tegyük hozzá, hogy a megkérdezettek meg, ha jól emlékszem, akkor közel a negyedet az nem annyira optimista, tehát általánosak sőt, bocsánat, több mint a rejelő, mert 27% az nem annyira optimista, de általában a vállalkozói szektornak a vállalkozásai azok nem tükrözik azt az általános pessimizmust, amit amit a gazdaság alakulásával kapcsolatban szoktunk érzékelni. Mi a kettő közötti ok. Ezt, ezt egyébként tavaly is, tavaly is érzékeltük, tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor részletesebben tudtunk beszélni vállalatvezetőkkel országszerte, ugye arról beszéltünk talán, hogy több mint 300 üzleti és helyi döntéshozóval konzultáltunk, akkor azt láttuk, hogy a legtöbben azért nagyon hát hogy mondjam, optimistán álltak ahhoz, hogy, hogy milyen üzleti évet fognak zárni. Tehát mindenki arra számít, hogy megkéste, de be fog csúszni a, az általánosan romló nagy gazdasági környezet hatása az üzleti szektorba, de egyelőre ezt még nem érzékelték a saját bőrikön. Ugye a megkérdezettek szerint az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban három legfontosabb probléma merül fel, az egyik az infláció, a másik a kiszámíthatatlanság, valamint a gyenge forint. Hát ami a kiszámíthatatlanságot illeti, az úgy tűnik, hogy a szó idézőjeles értelmében az egy akciótervnek a része, amit ők kiszámíthatatlanságnak neveznek, arra a kormányzatnak nagy valószínűséggel Rogán Antal után szabadon, vagy tőle teljesen függetlenül, lenne egy egészen más szóhasználata, de nem negatív dologként kezelnék, hanem olyan dologként, mint ami kvázi reagálás a világban bekövetkezett eseményekre. Ö, igen, illetve ez részben igaz, amikor kiszámíthatatlanságról beszélnek a döntéshozok, akkor azért olyan, Dolgokról is beszélnek, mint az orosz háború alakulása, ami eléggé közvetlen hatást gyakorol a magyar gazdaságnak a kilátásaira, és általában az energiaárak alakulása, és így tovább. Tehát itt vannak a hazai politikától teljesen független kiszámíthatlanságok, és egyébként pont erre akartam volna felhívni a figyelmet, hogy a három tényező közül kettő, tehát a gyenge forint és a kiszámíthatatlanság az egyébként a háború előtt is rendre felmerült az ilyen beszélgetések során. Az infláció az most ugye egy viszonylag friss fejlemény, ami aggasztja az üzleti szektort. De aki szemszatotlanság, ez egy érdekes kérdés, tehát erről mi nagyon-nagyon sokat beszéltünk vállalatvezetőkkel korábban is, nevezetesen, hogy ami a politika szempontjából a rugalmasságot és az erőt mutatja, az az üzleti szektornak a szempontjából egy rossz, nem mindig kedvező környezeti feltétel, tehát amikor te vállalkozást alapítasz, bővülni akarsz, beruházásokat akarsz eszközölni, új munkaerőt akarsz felvenni, és így tovább, akkor azért szeretnéd azt tudni, hogy nagyjából legalább a következő évre tudsz tervezni, de inkább hosszú távon azt látjuk, és akkor ez most egy struktúrális megállapítás, hogy a, a, a sikeres országoknak a kiszámítható, a stabil gazdasági növekedése és fejlődése azért alapvetően a kifejezetten unalmas és kiszámítható üzleti környezetben tud végbe menni. Ez Magyarországnak nem igen volt erősége az elmúlt 20 évben. Nem tudom, találkoztál a -e Nagy Márton interjújával a világgazdaságban, ez egy nagyon érdekes és tartalmas interjú, különös tekintettel arra, hogy egy sor kérdésre választ ad, aztán mindenki kezd vele, amit akar, ugye nem vagyok gazdasági szakemberes, sose állítottam, ő azt mondja, mi nem adóztatjuk a megtakarításokat, hanem olyan megtakarítási formák felé tereljük a lakosságot, ahol a pénz megőrzi a reál értékét. Itt van például az önfinanszírozás kérdése is, mint stratégiai cél. A külföldiek részaránya újra növekszik, miközben az lenne inkább a fontos, hogy inkább ne, inkább belföldről finanszírozzuk magunkat, a hazai lakosság és az intézményi befektetők legyenek túlsúlyban. Ezt például a legutóbbi bankbetét intézkedéseknél a kiszámíthatatlanság közé sorolták, és Lám Nagy Márton azt mondja, hogy nem vagy kiszámíthatatlanság, hanem maga a kiszámíthatóság. Eljuttunk egy olyan frontra, ahol számomra már olyan értelmezési kérdések merülnek föl, amely könnyen lehetséges, hogy meghaladják az értelmi képességemet. Értem, át én nem fogom most kommentálni a milisztérszabait. De én nem a miniszter szavairól beszélek, én azt kérdezem, hogy a kiszámíthatatlanság vagy a kiszámíthatóság azok mennyire objektív fogalmak, mert én azt érzékelem, hogy elvileg azok lennének, gyakorlatilag nem. Ez ebben a formában egyébként egy nagyon jó kérdés, szerintem hát objektív, azt mondanám csúnya szóval, hogy interszubjektív fogalom, tehát a, a, a lényeg itt nem az, hogy én, te vagy a miniszter azt gondolja, hogy ez kiszámíthatóság vagy kiszámíthatatlanság, hanem az üzleti szereplők a saját kalkulációik során ezt kiszámíthatóságként érzékelik át. Erre szerintem sejtheted a választ. Nem, nem sejtem a választ, mert ezek annyira széttartó vonalak, és én annyira szeretném megérteni, amíg dolgozom, mert ugye, amikor nem dolgozom, ezek ilyen mértékben engem nem foglalkoztatnak. Ugye, annak függvényében, hogy éppen kivel beszélgetek, vagyok belgyógyász, fogász, vagy asztalos, ami ugye az én esetemben egy meglehetősen természetes dolog, de az, hogy az ember ennyi foglalkozást megtanuljon, és gyakorlatilag praktikus kérdéseket tudjon föltenni, ha már egyébként asztalt nem tud csinálni beteget nem tud akkor az egy bátor próbálkozás ezzel kísérletezem, min már on, évtizedek óta. Ismét csak a, a, a minisztert idézem, hatását tekintve az FDI, tehát a külföldi beáramló tőke a tőke elosztását és a piac végzi nem mi határozzuk meg, ezért pontosan tudja, hogy mit kell csinálni az uniós forrás elosztását a kormány vézi. ránk van bízve, és persze megpróbáljuk jól csinálni, de azt gondolom, hogy ha a piac osztja magának a forrásokat, az mindig hatékonyabb, mint egy állami újraelosztás. Az igaz, hogy az uniós források hiányoznak a magyar gazdaságból, ugyanakkor, ahogy említettem, nem dominánsak a gazdaság finanszírozásában, könnyen kiváltható forrás. Na most az, hogy a KKV-k. E vagy adott esetben ennél nagy, tehát ugye alapvetően azért megkülönbözteti ezeket a KKV-kat, nem egyszerűen a méret a multinacionális cégektől, és a két szféra iránti gondoskodása és gondolkodása a kormánynak, ahogy én látom meglehetősen különböző. Az egyik inkább kiszámítható, a másik inkább kiszámíthatatlan, amiben az is benne van, hogy talán mi lehet a fontossági sorrend. Uh, illetve, hogy merre van a könnyebb ellenállás. Mi ugye foglalkoztunk még az év elején a vállalkozásfejlesztésnek fejlesztésnek a kérdésével. Beszéltünk, Beszéltünk róla. Igen. igen, igen, igen. igen, És ezzel kapcsolatban azt is említettük, hogy a rendszerváltás után kialakult egy konszenzus Magyarországon, hogy a magyar vállalatoknak az lesz a jó, hogyha ugye a tőkeszegény országban, minél több külföldi tőkét vonzunk bármi áron, és ennek a hatása majd le fog a kisős közepes vállalkozások felé. Na most ennek a kutatásban mi azért nagyon-nagyon sok jelét nem láttuk. Miközben a politikalomikája szempontjából persze újabb beruházásoknak a megvalósulása, a munkahelyek teremtése az mindig egy jól bemutatható eredmény, akkor is, hogyha ezek a... Ezek a források, amiket erre a tőkevonzó képességre fordítunk, ezek nem feltétlenül fizetődnek ki, vagy terjednek szét a, a magyar gazdaságban. Ez viszont egy strukturális probléma. Tehát, hogyha te miniszter vagy, vagy miniszterelnök, akkor szembesülsz egy dilemmával, nevezetesen hogy eléggé hosszan tudnék érzelni, amellett, hogy Magyarországnak jobb lenne az, hogyha a hazai KKV-szektort, és annak is különösen bizonyos, aspektusaid intenzívebben fejlesztenéd, ahelyett, hogy a pénzt arra költött, hogy külföldi vállalatok vállalatok idejöjjenek, vagy kevesebb pénzt költözsz költesz költött, az utóbbira és többet az előbbire. Eközben viszont ezzel részben egy légüres térben kerülsz, mert a struktúraváltás az mindig rövid távon vagy középtávon áldozatokkal jár. Tehát akkor neked le kell mondanod, az újabb és újabb beruházásoknak a bejelentéséről, szalagászvágásokkal, stb. Miközben persze ez az országnak hosszú távon jó tenne. Ezért mondom, hogy a politika az gyakran a rövid és középtávú céljait tekintve nem biztos, hogy mindig optimális döntéseket tud hozni, de én közben látom ebben a, a, a szűk eredet, főleg egy válság közeli uh, helyzetben. Ez az anyag, amely elkészült, és amely negyed évente el fog készülni, ez valakinek az asztalálandó? Természetesen. Már nekünk a tevékenységünknek a fő része, ezt sokszor elmondtam, nem a nyilvánosság előtt zajlik, hanem ezeket az anyagokat, ezeket a felismeréseket különböző formában a legkülönbözőbb döntéshozunk erély bevisztük, ismertetjük, és megpróbáljuk levonni közösen a konzekvenciákat. És a tévedés minimális és maximális kockázata között állítható, hogy az Egyensúly Intézet által letett vosz barométer anyag az minőségileg különbözik, vajon más olyan kutatóintézetek, anyagaitól, vagy agytrőztök anyagaitól, amelyeket egyébként eleve megrendel, vagy állami pénzzel működnek a kormányzat mellett? Hát, hogyha ezek az anyagok, ezek nyilvánosak lennének, akkor tudnék válaszolni erre a kérdésre. De tapasztalod-e az, hogy ti egyébként novumot állítottak elő, vagy azt mondja a szakember, oké, ilyet mások is mondtak már? Mind a kettőt tapasztalom. Azt mondjuk, hogy milyen terikességi körről van szó. Nagyon sok olyan anyagunk volt, ahol mi magunk meg azon, hogy olyan munkát végeztünk el, amit előttünk senki más sem és, és meglepődtünk, majd, hogy ezt vagy hogy más nem csinálta meg Erre egy jó, nagyon jó példa a, a hiányról, illetve a munkaerőpiacéleskedési zavarokról szóló kutatásunk, amikor kiderült, hogy azt a, azért nem annyira nagyon bonyolult munkát, hogy megnézzük járási szinten, hogy milyen munkaerő hiányzik, és milyen munkaerő áll a rendelkezésre, és a kettőt hogyan lehet össze. Ezt előttünk valamiért senki nem csinálta meg. Ezt most csak egy példa, ami jött el, eszembe Sokszor belevisz ebbe, ebben, többször többet lehet. Hallomány gőzöm nincs, hogy amiről beszélsz, az hogy működik, hiszen egyébként a ti anyagotok arról szól, hogy emlékeim szerint a választók zöme arról beszél, hogy jelentős munkaerő felvétellel épp úgy nem számolnak, mint a jelentős munkaerő elbocsátásával sem, miközben Nagy Márton arról beszél, hogy fél millió ember hiányzik a munkaerőpiaszról, és őket valahonnan be kell szerezni, és be is fogják őket szerezni, félmillió ember Magyarországon nem egy kis szám, ez ezek szerint nem a KKV-szektort fogja érinteni. Ö, elsősorban egyébként nem a kkv szektor. érinti, bár attól függ, hogy milyen szektorról beszélünk, mert a vendéglátóiparban a szállítványodásban azért ott is jelentkezik, de hogyha kiemelkedő munkaerőhiányra gondolunk, akkor azért olyan szektorokra is érdemes gondolni, mint akár az oktatás, az egészségügy, tehát a, nem, nem a KKV-szektorba tartozó ö, területek. De amikor te vállalkozóként azt mondod, hogy nem tervezel nagy munkaerőfelvételt, akkor azért abban az is benne lehet, hogy a növekedési lehetőségeidet már eleve meg meghatározza, vagy korlátok közé szorítja azt, hogy nem fogsz találni megfelelő munkaerőt. Ezzel mi találkozunk, amikor vállalatvezetőkkel beszélik országszerte, hogy az első problémák között emlegetik azt, hogy ha bővülni szeretnének, és plusz munkaerőt szeretnék, három embert fel akarnának nem akkor nem találnak megfelelő képzettségű munkaerőt hozzá. De ez nagyon-nagyon szektor függő. Erre csak egy, egyetlen egy példa. Ugye nekünk alapiván a munkaerőpiaci lányunk abból indult ki, hogy közvetlenül a Covid járványt megelőzően, tehát, amikor még nyugodt volt a tájkép, és nem zavarta össze egy ilyen hirtelen sok, akkor százezres, százezres nagyságrendben voltak munkanélküliek, miközben százezres nagyságrendben volt munkaerőhiány. Tehát a magyar munkaerőpiaznak ez egy nagyon furcsa e, torz képe, hogy egyszerre tud lenni munkaerőhiány és, és e, munkanélküliség. Ami abból adódik, hogy nem megfelelően képzett a magyar munkaerőnek egy jelentős része, ezzel szerintem nagyon fontos lenne meg foglalkozni. Ennek ugye a pótlása az, hogy munkaerőközvetítők segítségével külföldről hozunk, vagy adott esetben harmadik országból hozunk be munkaerőt, ez nem biztos, hogy az optimális megoldás. Az automatizáció, a robotizáció és az intenzív növekedési modell mellett is lesz egy félmillió fős munkaerő igény a gazdaságban, mondja a miniszter. Uh -huh. Ez egy óriási szám. Az, abszolút. Ami Ebből egyébként... nyilván bele van, ebben nyilván bele van kalkulálva az is, hogy most jelentős ipari fejlesztéseket tervez a magyar állam, de hát azt lehet tudni előre, hogy az nem. Vagy mondjam, nem a magyar munkaerőből lesz feltöltve. A magyar munkaerőpiac struktúrátsága és állapota egyébként ezt indokolja, hiszen itt átképzésről és a legkülönbözőbb dolgokról van szó, és ti ezzel foglalkoztatok. Azt lehet tudni, hogy a magyar munkaerőpiac milyen tartalékokkal rendelkezik? Lehet. A, nagyon sokféle tartalékkal rendelkezne, a, de itt messzebből kell kezdeni, hogyha már az átképzés említettet, Tehát három dolog van. Az egyik az, hogy ha te megfelelően képzett vagy, tehát mondjuk legalább érettségivel, de inkább diplomával rendelkezel, akkor ezzel arányosan növekszik a foglalkoztathatóságot. Tehát gyakorlatilag nem nagyon tudsz munkajátul maradni, hogyha, hogyha nem akarsz. Ezzel szemben minél lejjebb megyünk a képzettségi létván, annál inkább jellemző az, hogy a képzettségednél egyenlejével fogsz elhelyezkedni. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy ha te szak, szakiskolai végzettséggel rendelkezel, akkor jó esélyed van rá, hogy nem szak, ö, szakmunkás képzettséget igényelő munkát fogsz végzni, hanem betanított munkásig. Hogyha nincs még ilyen képzettséget sem, akkor közmunkás leszel, vagy betanított munkás. Tehát ez azt mutatja, hogy hogy a foglalkoztathatóság foglalkoztatott, Foglalko Na, tehát a foglalkoztathatóságot nagyban befolyásolják azok az a készségek, képességek, amiket a az oktatási rendszerben, sem nélkül meglehetősen elveszettel fogsz téve legni a munkátok. Oké, okay, vannak kiváltságos személyek, ugye, akik ha időn túl feltesznek kérdést, azt közvetítem, de szeretném az időszűére felhívni a figyelmet, közös ismerősünk KG azt mondja, azt mondta Gábor gyenge a forint, de ilyen erő sosem volt, már mint az elmúlt időben 369 forint egy euró. Hát ezt a megkérdezeteknek kell közvetíteni, de ugye ez nem jelen pillanatú felvétel, hanem még, most nem tudom nem tudom hirtelen megmondani, mikor volt az adatfelvétel az előző hónapban valószínűleg, de ugye a KG pontosan tudja, hogy a vállalkozóknak a tervezését nem egy pillanat készült be. Oké, de ezt ugye bele sorolná, aki számítottatosságban. Előre, Előrelátható éves átlag, pontosan persze. Legyél szíves szólni a feleségednek, hogy egy őt irintő témáról is fogok beszélgetni NT-vel. Nagyon szépen köszönöm, szia! Szia! Filipov gábor hallották az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Igen? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Beszrény polgár! Én igen, igen. Megnyitotta a filmfesztivált, vagy csak ott volt, szallagokat vágott, tehát milyen hét volt? Bam. Sűrű, sűrű, sűrű, ennek megfelelően átadtam, most több... Átadtam, átvettem! Igen, igen, igen, igen, igen. de most a sűrűjében vagyunk a közepén, tehát ez az az időszak, ami... Úgy szeptember végéig, októberig tart, amikor, a, amikor nagyon intenzív. Hát majd októberben, ha megérjük, meg fogjuk azt látni, hogy vajon az kevésbé lesz-e intenzív. Én sok jóval azért nem akarom kecsegtetni, beleértve, hogyha valami intenzív és sűrű, az nem feltétlen rossz, csak az emlékezetet kell tudni frissen tartani, hogy az ember be tudjon számolni, hogy mi minden történt vele. Örül annak, hogy nem Lázár János posztja az öné, ahol egyébként a közvélemény azt látja, hogy a miniszternek az egyik dolga az, hogy kihúzzon olyan dolgokat, amelyeket a magyar gazdaság jelen pillanatban nem tud megvalósítani, vagy ilyen tevékenysége önnek is van, csak éppen erről viszonylag kevesebb szó esik. Hát arról nem beszélve, hogy az uniós pénzek, de azt ugye az nem kihúzásos alapon van, ott mi vagyunk éppen kihúzva. Igen, igen, pont ezt akartam mondani. A, nem, az én, az én területem azért más, és sokkal kevésbé költségigényes fogalmazunk úgy, hiszen nekem azokat a területfejlesztési koncepciókat kell előkészíteni, ami alapján Lázár János majd, amikor már reméletőleg elegendő forrás, akár Európai Uniós, akár Nemzeti Árrrendelkezésre, majd meg tudja, meg tudja valósítani ezeket az elképzeléseket. Tehát én ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vagyok, valóban. A, egy olyan ember számára, mint ön, én nem állítom, hogy ideális, de akár érdekes is lehet, hogy ilyen szituációban, ilyen gazdasági szituációban még nem kellett helytálnia. Mennyire releváns kérdés az, hogy ilyenkor jól teljesíteni, függetlattól, attól, hogy a sajtó lehordja önt, nem tudom, hova, de közben mégis a maga elvárásai, vagy az önnel szemben támasztott elvárásoknak megfelelni egy másik struktúrában egy olyan feladat, ami azért is érdekes, mert eddig nem volt, nem mintha szerette volna, de ez kifejezetten izgató tud lenni. Fentartani egy süllyedő hajót a kapitánynak egészen addig, amíg oda nem ér a segítség. Igen, Igen ez a kifejezetten érdekes. Ugye, amikor én miniszter voltam 2010 és 2014 között, akkor azért kicsit volt uh, hasonló helyzet is, hiszen amikor a megalakult 2010-ben a kormány akkor meglehetősen rossz költségvetési helyzetet örökölt és gazdasági helyzetet örökölt de lélektanilag mind a közvélemény szempontjából mind, mind a kormány szempontjából fogalmazunk úgy, más volt a helyzet hiszen az egy új kormány egy nyolc éves másik párt által irányított kormányzás vége volt, és egy új kormány alakulása, tehát sokkal Mondjam, nagyobb a lendület, nagyobb a, a, a tőke, a, már a, a, a kapcsolati tőke, a bizalmi tőke, a politikai tőke. És ehhez képest ugye más az a helyzet, amikor, amikor akár külső, akár belső tényezők miatt, de egy 13 éves kormányzás azonos a által végzett kormányzás után kell ilyen helyzetet, ö, ö, ilyen helyzetet szembesülni és kormányozni ilyen helyzetben, ez nyilván más. De igen, izgalmas, tehát intellektuálisan izgalmas feladat. Intellektuálisan izgalmas most jutott az eszembe az, hogy vajon tanítják-e, e de bármilyen párkapcsolati szintől kezdve a gazdaságig azt, hogy minden konjunktúra és minden felivelés után jön egy dekonjunktúra és egy csökkenés, vagy csökkenés, ezek ugye párhuzamos fogalmak. És hogy ilyenkor mit kell tenni, vagy hogy hogyan kell beépíteni az embernek a hétköznapjaiba, miközben egyébként azt mondja, hogy nyár van, miért kéne neki decemberi gondokkal küzdködnie, vagy gondolkodnia felőle. Önnek, amikor éppen jól ment a szó idézőjeles értelmében, de ahhoz képest mindenféleképpen jobban, mint most, valaha is eszébe jutott az, hogy mi lesz, ha rosszabbul megy, ami ugye azért egy faramuci kérdés, mert ő időnként miniszter, időnként uniós biztos, és ezekben a pozíciókban, ezek, amiket én kérdezek, ugyanazok, de az ön válaszai annak függvényében, hogy éppen milyen pozícióban van, más és más. Tehát a végig miniszter lett volna, végig ugyanannak lett volna a minisztere, úgy könnyű lenne erre válaszolni. De hát a fialával beszélgetni, az egy komoly kihívás. Igen, nekem ez mindennapos élmény, tapasztalat, vagy... Tehát én minden nap gondolok arra, hogy akár ez saját személyes sorsom, akár, akár pedig az éppen aktuális helyzet lehet egyik pillanatra a másikra sokkal rosszabb. És a politikánál szerintem az egy nagyon fontos dolog, és megkülönbözteti más pályától a, a politikát karakter szempontjából is, hogy itt a pozíciók úgy változhatnak, vagy úgy veszhetnek el, hogy adott esetben a, az ember nem is hibázik semmit. Tehát ez egy teljesen megszokott dolog a politikában például, hogy mondjuk egy minisztert azért cserél, azért cserélnek le, mert ugyan kiválóan végzi a munkáját, de a megváltozott helyzethez egy más karakterű politikus kell az adott területre, és akkor azt mondják neki, hogy, hogy hát akkor elnézést, most őt lecserélik, és egy más, egy puhább, vagy éppen egy harcosabb karakterű politikus kerül oda, anélkül, hogy ez a teljesítményi bármit is rontana, vagy rossz lett volna a teljesítménye. És ezt jó fejben tartani szerintem mindig, amikor az ember politikai pozícióban Hát ad... egyrészt ezt jó fejben tartani, másrészt ezt intellektuálisan megvalósítani, egy nagyon komoly feladat, hiszen miközben az embert kudarc éri, vagy legalábbis mások kudarcként könyvelik el, addig ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem kudarc, valójában eddig tartotta megbizatása, és most egy másik kezdődik, Ebből a szempontból szinte egyre megy, hogy mások mit gondolnak, az egy másik kérdés, hogy engem természetesen befolyásol, hiszen jobban örülnék, ha ezt máskét látnák. Igen. Igen. A politikában ez egy, ez egy nagyon érzékeny kérdés. A, szerintem a közgazdaságtanban tanítják, mert hogy az úgynevezett kontraciklikus gazdaságpolitikának, ugye, aminek az a lényege, hogyha jobban megy, akkor az ember a megtakarításokat növelje éppen arra készülve, hogy, hogy jöhetnek majd visszaesések, amikor viszont rá kell segíteni a gazdasági folyamatokra. ez nem csak, hogy tanítják, de ezt az Európai Bizottság például a, az specifikus ajánlásokban rendszeresen szorgalmazni is fog. Szokta, hogy amikor egy ország gazdasága növekszik, és bár nagyon dinamikusan növekszik, hogy akkor egy kicsit hűtse a növekedést, és tegyen félre, a rosszabb időkre, tehát én szerintem ezt biztosan tanítják, a politikában ezt nem lehet tanítani, mert ez az ember hogy mondjam, nem ennyire nem ennyire törvényszerűen következik be vagy nem ennyire menetrendszerűen következik be van olyan eset mint például a konzervatívok Nagy-Britanniában 1979-től 1997-ig folyamatosan kormányoztak és és nem következett be, 97-ben viszont a választásokon egy olyan vereséget szenvedtek, ami majdnem történelmi veresség volt már, akkor viszont egyik pillanatra a másikra földcsúszásszerűen bekövetkezett. És hát ugye itt van most itt a Fidesz kormányban 13 éve, igen, tehát még nem éri el a konzervatívoknak ezt a hosszú kormányzási időt. Szány hát, év volt? Az, hát 79-97-ig az 18. Uh -huh. De vannak a politikában ilyen hosszú ciklusok, és vannak után. utána a, a munkáspárt 1997 től 2010-ig kormányra. Igen, erre is rá akartam kérdezni, hogy ugye vannak olyan körülmények, amelyek adottságok. Ilyen adottság az időjárás, amit nem lehet befolyásolni. Ilyen adottság a Covid, amivel az ember nem számolt. És van egy sor dolog, amit az ember maga állít elő. Um, Ezeket alapvetően megkülönbözteti az origójuk, hogy honnan erednek. Én most nem fogom szétszálazni a Fidesz politikáját, azt mondom, hogy a Fidesznek van egy politikája, amelynek ön is része, Fidesz KDNP és egy lojális emberként alapvetően nem húzódik ki belőle. Azt érzékelje? ha ez a kérdés megválaszolható, hogy ennek a politikának mekkora tartalékai vannak Magyarországon. Nem a világban, Magyarországon. Igen, igen. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én, ha mondjuk a belső nélküli és nagyképű ember lennék, akkor azt mondanám, hogy természetesen új begyemet a nemzetütő erén tartom, és pontosan érzem, hogy, hogy akár hangulat tempontjából mekkora tartalékai vannak, az mennyire... Nagyon jól beszél, ez egyszerre objektív, és egyszerre szubjektív. Én, és azt se lehet megmondani, hogy melyiknek van nagyobb jelentősége, de mind a kettő benne van. Tehát ez kétütőjér is. Igen, ez kétütőjér is, igen, és egy új begyet nehéz két igen. Tehát ezért nem is mondom azt, hogy maximálisan, és, és egészen biztosan érzem ezt a... De, de vannak azért hangulati jelek, még a csalóka is, hiszen nyilvánvaló, hogy amikor én mondjuk az utcán megyek, vagy, vagy elmegyek egy rendezvényre, akkor elsősorban... Oké, okay, de olyan módon, mint ahogy az ember tudja, hogy a szénbányában mekkora szén van, mert azt föl lehet mérni, ilyen módon nem tudja? Vagy nem tudható? Ilyen módon? Hát ilyen módon egyes ágazatokat lehet tudni, de lehet tudni, hogy a költségvetésben mennyi tartalék van még. Lehet tudni, hogy abban a szakpolitikában, amit látok, a, a szakembereket, akik... És a világlátásban, önnek, ahogy a világhoz viszonyulok? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert az, hogy viszonyulok a világhoz, az, azt, az történelmi események, fordulópontok, egyik... Jól beszélt, de az ön esetében árulja el nekem, hogy önnek a világhoz való viszonyulását mennyiben határozza meg a főnöke? Már a miniszterel? Igen. Hát biztos sose gondolkoztam ezen. Hát de. mondom, itt eljöttem. Én most megmondom, vegye le az ingét nadrág, maradhat, és most felraktam különböző ilyen cuppanó dolgat, és azt mondom, most megmérem. Igen, nehéz kérdések reggelyre. Biztos, biztos, hogy meghatározza. A, már csak önmagában a, a kapcsolatunk, a beszélgetések, az, hogy mindig... A, Hallom az ő véleményét, elmondom a saját véleményemet. mert ezek alakulnak mindig. De arány nem tudnék mondani, hogy hány százalékban határozza meg az ő véleménye, az ő véleménye. Az ön lojalitásának vannak tartalékai, vagy az ő lojalitás az végtelem? Nem láttam még a tartály alját, akkor fogalmazunk úgy. Tehát akkor így fogalmazik, hogy végtelen, de ezt nem tudom mondani, mert elképzelhet, hogy eljön egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy hogy, hogy nem, nem, nem tudok tovább lojális lenni, de nincs, én... nincs a tartsonyomban ilyen kérdés, csak ezt ugye arra fölkérdezem, hogy most hirtelen azt kérdezem öntől. Én vagyok a maga főnökem, mert a miniszterelnök, és azt mondom, Tibor, figyelj be meg, játszunk. Egyszerűen, mai így ébredtem, adjuk meg az uniónak, bizottság, mindazt, amit kérnek, de mindent. Cserébe holnap írják alá, oké, okay, rendben van, nem holnap, de zárjuk le, mondják meg, mit akarnak, írják le, minden teljesítünk. Igen. Ez elvileg lehetséges? Persze. Ki tudna állítani a bizottság egy olyan listát, amelyet, ha egyébként kitöltünk, hát természetesen formával meg gyakorlattal egyszerre nem lehet kitölteni, az később kezdődik, akkor átmenetileg az, amiről önnel a legtöbbet beszélgetnek, az megoldódna? Hát ez, a nehez, vagy ez is egy nehéz kérdés, mert hogy a tapaszt, éppen azt akartam mondani, hogy nekünk a tárgyalások nehézségei nem abból adódnak, hogy akár a miniszterelnök, akár a magyar kormány erre vagy arra pontra azt mondaná, hogy na hát ezt már semmiképpen nem fogjuk teljesíteni, nem hajtjuk végre, és a többi, és a többi, hanem, hanem nem kismértékben mondjam, annak az értelmezése zajlik, és a magyar környezethez való hozzáolvasása zajlik, hogy a bizottság valójában mit akar és mit Igen, de áruljál, ez átmenetleg vagy tartósan nem olyan, mint hogyha egy hajónak két kapitánya lenne? Mint hogy hajónak két kapitánya lenne. De lehet, hogy olyan nekem. Ez egy olyan, de, de természetesen, amikor két különböző kultúrájú euh, tárgyaló partner anyagilag nagyon jelentős, vagy témáját és tárgyát tekintve nagyon jelentős kérdésről tárgyal. Ilyen. Hát nem mindegy, hogy hogyan, hogyan alakulnak ezek a tárgyalások, mert, mert nagyon sok függ ezen vagy múlik ezen, és ebből adódóan a szavak értelmének, de hogy más ne mondjak, van olyan nem csak értelme, hanem, hanem, nem csak a szavak értelmének, hanem az intézményeknek, jogi szabályozásnak is az értelmezésével kapcsolatban nagyon komoly viták vannak. Nem ugyanazt értjük ugyanazon a szakon azott esetben. Igen, de az a kérdés, hogy ez egyébként, amiről ön beszél, és amiről részletesen beszélgettünk, mással is beszélget, ez egy folyamat eredménye, ez egy új dolog, ez várható volt, ez minek a következménye. Ez egy politikai szituációnak a következménye. Mind elfogadom, de ugye ennek a mértéke korábban nem volt ekkora, illetőleg hát úgy tűnik, mint egyébként egy előző vezetést többet nyelt volna, mint amikor ön volt ö, ö, uniós biztos, ez a mostani meg azt mondja, hogy nem nyel annyit, de lehet, hogy rosszul fogalmazok, akkor cserélje ki. Hmm. Nem szerintem, most konkrétabb kérdések van szó. De az a kérdés, van. hogy ezek a konkrét kérdések korábban nem lehet -e, hogy ugyanígy jelen voltak, csak azt mondták, csak valamiért nem vették őket elő. Nem, fogalmam nincs. Hát azért nem vették elő, mert az Európai Bizottság, a mostani Európai Bizottság azzal, hogy ennyire közvetlen politikai érvek, tehát az Európai Integrációban és az Európai Bizottság számára, az, ami a, a mindenkori hívószó volt, az az egységes belső piac. Tehát, hogy biztosítani... És ezt most felülírta a... Hát nem írta felül, hanem ezt most úgy gondolják, hogy az egységes belső piacnak nem csak gazdasági és jogi szabályozásbeli kritériumai vannak, hanem politikai kritériumai. Igen, de tennap volt egy műsor az ATV-n, ami nem az én szájam való, de attól még elhangozhatnak benne érdekes gondolatok, uh... Vogyerák, Anikó, vendége, Vonak Ábor és Siffer András, van valami címe is, fogalmam sincs, és Siffer e, arról beszél, hogy azért milyen érdekes ez az unió, amely egyébként a kifogások között is válogat, mert ő egyébként tudott volna korábban ajánlani neki olyat, ami szerinte sokkal nagyobb horderejű volt alkotmánybíróság, igazságszolgáltatás kapcsán, az valahogy nem érdekelt őket, más érdekli őket. Ön ki tudja tapintani azt, hogy éppen mit ennek a az, hogy mi érdekli a bizottságot? Hát ez azért annak is a függvénye, hogy az adott ország mennyire tudja megvédeni az álláspontját. Nagyon szerintelen lenne, hogyha azt mondanám, hogy 10 és 14 között <gül> a kisebb konfliktusaink, mert jó volt az akkori közigazatás és igazságú bilisztelés, és jól érvelt amellett, hogy a magyar megoldásokat hogyan kell, alkalmazni, illetve ezeket hogyan oldotta meg a későbbiekben, és a többi, vagy, vagy 14 és 19 között a biztos, a magyar biztos a bizottságban jól érvelt amellett, és a többi, és a többi. Ez nyilván nem így van, de függ attól is, hogy adott esetben, aki a magyar érdek képviseletére kötelezett, hivatott, akár, akár formálisan, akár informálisan, ő mennyire hatásosan tudja megvédeni az adott álláspontot. Én azt éreztem azért, Brüsszelből nézve, hogy azért 14 és 19 közötti időszakban fogalmazunk, hogy kevesebb figyelmet fordított arra a magyar kormány, hogy minden egyes megoldását Brüsszel előtt is Brüsszel számára érthető módon megindokolja és megvizszi. Igen, egyetlen egy kérdés, is aztán ez inkább megjegyzés, amire kíványságunk a véleményére, és aztán áttérünk hazai vizekre, hogy ön nem pontos a példa, de ön az unióban kapus volt, és aztán miközben attól lehetett félni, de én megnyugtattam önt, hogy nem lesz mezőr, Valójában egy ilyen csatásszerűséglet önből, mert ön kivédte azokat a dolgokat, amelyeket, vagy legalábbis megpróbálta kivédeni ön azokat a gólokat, amelyeket egyébként Magyarország szándékosan vagy öngól formájában akar berugni az unió hálójába. Ez meg annyi szóképzavad a mögöttes lévő tartalom az elvileg érthető, ha akarja. Most pedig ön része annak a csapatnak, amelyik egyébként az unió hálójában rugdosa, a labdákat, belétve az öngólókat. Ez egy elég durva állítás, de nehéz lesz cáfolni. Tehát amik korábban Igen. ön kifogásolta azokat a dolgokat, amelyeket Magyarország tett, nagyon óvatosan, tehát ezek egészen extremitások, de érzékeltetett egy másfajta értékrendszert, valójában a mai nap, miközben azt hittem, hogy nem leszek nagyformában, de szerintem az ön helyzetét alapvetően az befolyásolja, hogy ezt a két értékrendszert kellene e, harmonizálnia, és ezt erre még ön se képes, pedig ön egy nagyon okos fiú. És valójában de. önből lett egy csatár, aki most abba a kapuba rugja a gólokat, amelyet korábban védett, ez szinte e, személyiségileg felfoghatatlan, ez maga a dihotómia, ez maga a skizofrénia. Nem önrúgja feltétlenül, de része annak a csapatnak. Igen, igen, értem, igen, így van, így van. Hát skizofrénia annak azért nem, mert ilyen értelemben akkor azt is mondhatjuk, hogy a 2014 őszi váltásom, amikor ugye a magyar kormány tagjából az Európai Bizottság tagjává váltam, és, és átültem akkor a, a tárgyalóasztal másik oldalára, az is hasonlóan uh, szkizofén lenne. Én ezt ennyire nem mondanám, hogy ez ennyire kifeszített, de, egy, de egy kétségtelenül egy olyan szerepváltás. Kicsit hasonló egyébként ahhoz, mint amikor az ember kormánypárti uh, politikusból ellenzék válik, vagy ellenzék. Miközben az ő pártja végig kormánypárton van? Vagy, vagy ura hatalmon van. Le, le, le, de akár a pártja is, hogy akkor fogalmazok, úgyhogy a pártja a kormánypártiból ellenzéki vagy ellenzékéből kormány. Látja ön azt a Navracsisot, aki ott ül a bizottságban és kritizálja a mostani navracsisot, aki a kormány tagja. Látom. <gül> lá, abszolút látom, de, de hogy mondjam, ez nem tudom, hogy Jóaneszán a tárgyalunk mondjuk, akivel itt jó barátok vagyunk. Tárgyalunk, akár négy szemköz. Nem, nem akár, mert ez más nyilván, amikor nézszem mint amikor delegációk tagjaként tárgyalunk. De mondjuk, amikor delegációk tagjaként tárgyalunk, és mondjuk a másiknak, hogy mivel nem értünk egyet, akkor pontosan értjük, hogy a másik a álláspontja, amivel nem értünk egyet, az miért úgy alakul? Jó, ne haragudjon, be, be kell fejezzük és át kell térnünk, de ezt nem tudom kiadni, ne haragudjon, melyik és inkább az uniós vagy ez, de erre szerintem nem lehet válaszolni. De amikor egy tárgyaló delegációban ül az ember, akkor ez tehát akkor nem magázó, akkor nem egyedül van aki én ezt értem. Egy mandátuma. Amit én ezt értem, de önt nem a mandátum. Azt nehogy már azt mondja nekem, hogy önt a mandátumba határozza meg, önt a navracsicsága határozza meg. Az értem, az értem, de hogyha van a mandátumomnak olyan eleme, amiben én személy szerint lépnék ugyan előre, de a mandátumom nem engedi. De korábban pontosan ezt a mandátumot kritizálta a maga módján, tehát elfogadta ezt a mandátumot, ami egyébként most csökkenti a hatóerejét. Nem biztos, hogy csökkenti a hatóerőmet, de nem, nem, nem ennyire egyszerű a dolog. Tehát ezért mondom, hogy nem két magánzó ül egymással szemben. Két intézmény képviselője, akiknél nem hátrány, hanem kifejezetten előnye az, hogy tíz éve, tizen, nem tudom hány éve ismerik egymást. Mert, mert mind a ketten tudjuk, hogy ez nem az ember válogatott, és a másik válogatottban ott van a klubtársa. Így pontosan. Na, így, így, erről így. van szó. És akkor nem, nem csinálja azt, én nagyon szeretik egymást a klubtársak, de nem csinálja azt, hogy leveszi a válogatott mezét, és azt mondja, hogy figyelj, nem vagyok hajlandó ellenet focizni, mert, én, mert mi a klubban annyira jól megértjük egymást, és most itt ugye nemzeti alapon másik válogatottban tartozunk, de mi ezt igazságtalanok tartom. Nincs ilyen, hanem, hanem akkor Amellett megmarad a barátság, tudomásul veszik, hogy klub, a klubban nagyon jól vannak, de ott a válogatotban egymás ellen volt. Igen, van. Ja. Um, Rita írt egy, illetve hát nem írt a, a, a filmjéből, írt a Szabad Európa, de ő csinált egy hosszabb összeállítást, amely meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki, és ez tökéletesen kvadrál, hogy ezt fialáiknál mondták még annak idején, talán tegnap volt a portfóliónak a konferenciája, ugye ez a Balaton régióval kapcsolatos, és ez az összeállítás, amelyet Banyó Rita készített különböző polgármesterekkel, ez ugye arról szól, hogy meddig lehet még kihasználni a Magyar tengert. illetőleg, hogy ennek a kihasználtságnak a mértéke, a növelése, hova vezet, és különböző projektek és különböző polgármesterek által arról van szó, hogy könnyen lehetséges, hogy már most túlfeszítették a Balaton kapcsán a húrt, Tegnap ön része volt egy konferenciának, amely ezzel a régióval foglalkozott. Ha össze kéne foglalnia, amit a Balaton kapcsán gondol, az mi lenne? Hát egyrészt az, hogy senki sem ártatlan abban, hogy a Balaton idáig jutott. Tehát mindenki, ha megfigyeli... Mi a, gond, val... mi a legnagyobb gond az ön megítélése szerint ma a Balaton? Ez a, leg, ez a legjobb kérdés. Ez a legjobb kérdés szerintem. Mert, kérdés, mert van, aki úgy tekint a Balatonra, mint üdülővezetre, Van, aki úgy tekint a Balatonra, mint a lakóhelyre, születési helyére, ahol szeretne élni. Van, aki úgy tekint a Balatonra, mint befektetési vezetre, ami a magyar gazdaság egyik virágzó területe lehet, valaki pedig úgy tekint a balatóra, mint egy az apokalipszis szélén álló térségre, ahol am mely rövidesen tömeges környezeti katasztrófákat fog De Senki sem beszél a másikkal. Miért nem, nem beszélnek? Nem... Na ezért, azért nem beszélnek is. Én tegnap ezt mondtam a, a zárszavamból, hogy a baj jön. De reggel nem csak a nehéz kérdések, hanem a személyes szerintelenség, reggele is ezek szerint, hogy idézem most itten magamat, hogy a, az, egyik, az egyik kedves barátom mondta, és szerintem teljesen igaza van, hogy a Balaton egyfajta társadalmi laboratórium számunkra. Azt láthatjuk rajta, és azt nézhetjük meg az elkövetkező eseményekben is, hogy hogyan tudunk kezelni egy szemünk előtt zajló, társadalmi, gazdasági, ökológiai problémát, és hogyan jutunk megoldásra úgy, hogy ha csak az egyik szempontot érvényesítjük, legyen ez akár az ökológiai, akár a gazdasági, akár a turisztikai, akár bármelyik, ha csak az egyik szempontot érvényesítjük, akkor biztos a katasztrófa. Tehát meg kell tanulnunk együttműködni, meg kell tanulnunk megvitatni a dolgokat annak érdekében, hogy a lehető legsok sokoldalúban definiáljuk, hogy mi a baj a Balatonnal, mert ebben vannak befettetői érdekek, környezetvédelmi érdekek, kulturális érdekek, turisztikai érdekek, településfejlesztési érdekek, és a többi, és a többi. egyik sem kevésbé legitim, mint a másik. Nyilván vannak az időmúlásból adódóan fontosabbnak, hogy sűrgősebbnek tűnők és ráérősebbek, de... De azt kellene és és tudom, ez nagyon hazafias néplantos fontos, üljünk fel és beszéljük meg a dolgainkat, de valójában... Oké, okay, kiknek kéne leülniük? A reggeli műsorban is képtelenek vagyunk leülni, és megbeszélni a dolgainkat, akkor is, ha nem értünk egyet. Ne de kiknek, tehát kik lennének az, az asztalnál? Én a szívem szerint ezt, ezen gondolkozom, és ezt próbálom... Önnek egyébként ezügyben osztottak lapot? Ö jó kérdés. Egyrészt osztottak, mert országgyűlési képviselője vagyok a Balaton szegének. Tehát ilyen értelemben mindenképpen. Másrészt, mint területfejlesztési miniszter valóban osztottak lapot, és, és én, én engem ez nagyon érdeke. Az én életem és a családom története a Balatonszövi át. Tehát uh -huh. a déli part, az északi part ö, nincsen olyan régiója a Balatonnak, ahova akár apai akár apai, akár anyaiágon ne kötődnék jelentősen. Tehát nem arról van szó, hogy osztálykiregulások voltam valahol, hanem rokonaim élnek ott, családtagjaim élnek ott, a, a, a család korábbi történetei zajlottak ott. Tehát... Jó, tehát akkor kiknek kéne ott ülniük? Ezek mondom, ehhez kérek egy kis időt, mert térképezem föl, szerintem ott kell ülni a környezetből, a befektetőkig, Mindenkinek. Akinek, És mit kezd azokkal, akik egyébként az ön ö, asztalától független egy másik asztalnál ülnek annak érdekében, hogy amit egyébként terveznek, azt megvalósíthassák, vagy amire egyébként már engedélyt kaptak, az vagy befejezessék, vagy neki kiállhassanak. Hiszen ö, ugye egyebek között a balatoni beruházások kapcsán ugye az ökológiai katasztrófa az nem kismértékben van, összefüggésben, azzal, hogy ott milyen beruházás. Fajnak, amelyről éppen a tegnapi konferencián volt szó, hogy a 90%-a az mind partközelben zajlik, ami egészen elképesztő szem érthető, de gyakorlatilag, mintha egy ilyen fal venni előbb-utóbb körbe a Balatont, ahova az emberek azért szeretnének bemenni. Hát a lévő ügyekkel nehéz már bármit is kezdeni, arra valaki kiadta az engedélyt, azt valaki lehetővé tette, valaki valósítja, azokkal is lehet, hogy azokkal is kell beszélni. A jövővel kell elsősorban foglalkozni, én úgy gondolom, ma a magyar társadalomban nincs egy konszenzusos vélemény arról, hogy mi a Balaton. Tehát, és én, én, én ezt nagyon-nagyon súlyos problémának tartom, hogy a Balatonra általában a magyar közvélemény 80%-a úgy tekint, mint egy napsütéses, jó hangulatú strandos, lángosos, hekkes, strandlabdás, szabadidős tevékenységek terepeként létező üdülővezet, miközben nem ott van az igazi dráma. A Balaton térsége Békés megye mellett a legrosszabb demográfiai mutató. Igen, ez teljes döbbenet volt számon, olvastam, hogy ugye, hogy öregszik el ott a Rohamosan. Ezt... Beleértve, hogy ugye a frissülét meg azt nem teszi lehetővé, hogy olyan magas ingatlan árak vannak, Így hogy van. az, hogy cserélődjenek a generációk, az jóformán lehetetlen. Ma egy Balator rendesi fiatalnak, egy Ábrahám fiatalnak esélye nincsen arra, hogy ott maradjon a falujában, ha csak nem örökli meg a szülei házat. Igen. Esélye nincs arra, hogy vásároljon egy családi házat. Mert, mert, mert Budapesti, sőt, Budapestet meghaladó, ingazlanárakkal találkozik, és ő nem üdülőt akarna ott venni, ő nem üdülni akar menni három hónapra vagy két hétre, hanem ő élni szeretne ott, és ma esélye nincs erre. Én és ennek a... következtében iszonyatos a népesség eláramlás, a budapesti jómódú nyugdíjasok... Hát a népesség eláramlás és az odaáramlás, ez ugye... A budapesti jómódú nyugdíjasok pedig költöznek le Balatonra, uh -huh. üdülőhelyként, vagy szóval ott maradnak, vagy nem maradnak ott. Covid? Következtében. Igen, itt a koronavírus járványnak is óriási Így? volt, hogy ezek a folyamatok felgyorsultak. Igen, ezekről kell beszélni. Beleértve, hogy ugye ön csak úgy tud ebbe belenyúlni, hogy a folyamatokat tiszteletben kell tartani, hiszen arra Igen. gondolom önnek se lesz mandátuma, vagy lehetősége, hogy az ingatlanárakat letörje. Igen. Így van, így van, így van. Tehát ezzel a folyamatokat kell megérteni, a folyamatok értelmezésében kell konszenzusra jutni, a célban kell konszenzusra jutni, és ennek érdekében lágyan noszogatni kell az ott érdekelt feleket, hogy a cél irányába terültönség. Hát figyelj, mint a viccben, csak én nem mondom, hogy mi a az, csak azt tudom mondani, hogy hajrá, hajrán néni, hajrá, Navracis, tehát feladatból, feladatból, tehát feladatból, érti, gombóc az van, hogy ezt mint hogy fogja megenni, hát ez egy másik kérdés, szerintem. Nagyon ha... kiderül, igen. Igen, tehát ab, ab, ugye annak idején kisambrus, amikor elkezdtük a beszélgetést, Horváth Csaba jó akkor azt mondta, hogy mondja a miről fogunk beszélgetni mi hétről hétre fél órán keresztül, most már lassan egy éve tart a kapcsolat, és még nem volt olyan, hogy azért kellett volna abbajni, mert nem volt, miről beszélni. Igen. Az egyik legfontosabb dolog egyébként az, hogy az emberek beszélgessenek, mert az önmagában Igen. lehetőséget ad valamire, hát aztán természetesen azokat a tettek követték, de Mondjuk a mi beszélgetés sorozatunk se üresedett ki, a mai az különösen érdekes volt számomra. Voltak fejezetei, amelyeket tovább folytattam volna, de hát ugye ezt teszi lehetővé. És nem is söröztünk közben. Viszont hallásra. Viszont hallásra. KG-nek üzeli Filippov, hogy március végé az adatfelvétel. Itt ilyen szolgálti közlemények is vannak. Nehezen tudnám elengedni ezt a fránya műsort. Ó, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok a Zuglói hajós Jó reggelt, jó reggelt. Um, van itt egy nehéz fogós kérdés Ács Dániel tollából. Sose gondoltam volna, hogy Ács Dániellel uh, így kerülök kapcsolatba, de ha fontos dolgok vannak, akkor hajrá. Ugye arról van szó, hogy durván két héttel ezelőtt a fővárosi önkormányzat közgyűlésének napirendi pontja volt a jelz, tehát a táblákon elhelyezett reklám, ahogy ezt mondta Kisambrús Elefánt Fülekkel kapcsolatos szerződésnek a kérdése. Ott egy jelentkező volt a korábbi, és ezt végül is néhány Fideszes, ahogy ezt elmondta Kis Ambrus, és amit köztudott volt a DK, valamint Baranyi Krisztina meakadályozta, a létszám megvolt, a területarány nem volt. Meg ugye ez is egy szempont a fővárosi közgyűlés döntései során. Így tehát ez a szerz, ezt a szerződést nem hosszabbították meg, illetőleg nem történt semmi, ez május 31-én fogta magát és lejárt. Közben a kormány e, hozott egy döntést e, a veszélyhelyzetre való tekintettel, ezt a területet is e, ide vonzotta, ezt Wintermantel Zsolt nagyon jól teljesítette a nem létező feladatát, mert az ezzel kapcsolatos jogszabályt el is küldte nekem, szükség esetén felolvashatom, de szerintem nincs rá szükség, ami arról, ami arról rendelkezett, hogy ezek, ez az az előző szerződés ez érvényben marad. Ennek a szerződésnek két olyan pontja van, ami egyébként érdekes. Az egyik ugye az, hogy kisebb bevételt tesz lehetővé a fővárosi önkormányzat számára. A másik, annak talán nagyobb jelentősége van nevezetesen. Hogy az új szerződés, hogyha megkötötték volna, kizárja a közéleti politikai tartalom feltüntetését, már pedig a meghosszabbítással egészen addig, amíg nem lesz új szabály, ez a rendelkezés kikerült a főváros önkormányzat hatóköréből, hiszen ezt az új szerződést nem kötötték meg. A kérdés az, hogy 180 vagy fél évenben tudtam az nagyjából ennyi idő áll rendelkezésre, vajon újra napirendre tűzi a főváros ezt a kérdést, hogy egy egyébként ne befolyásolja hogy ez egy fontos dolog a jövő évi választásokat. amilyen kérdésre és ez mind Ás Dániel tollából született, már mint magával a probléma, ez egyébként június 1-én is köztudott volt, tehát kisamrus tudta ezt, de ezt valamiért nem árult el. De a 44.4 pontot megtalálta sok sikert hozzá, a levét mind Danyán Iszuki ilyen-ki olyan formában. E, és amikor azt kérdeztem a Kisamrustól, hogy, és itt a kérdés vége, csak ugye ez egy tergy, ismertetés is volt, hogy vajon mi lesz ennek a szerződésnek a sorsak, ő azt mondta, hogy ez végül is a frakciók kezében van, mert ők döntenek, ő ezügyben csak azt tudja mondani, hogy mit szorgalmaz, de nem ő dönt. Ön a szocialista, vagy te a szocialista frakció vezetője vagy, gondolkodtál-e már azon hogy mit fogsz ezügyben tenni? Pont. Először is térjünk egy, egy, egy ne haragudj, egy picit érthetőbb mondat vissza. Itt az történt, hogy a, a főváros közgyűlése végül nem úgy döntött, ahol egyébként egy mondjuk neres vállalkozónak az pontos lett, hanem egyébként a főváros érdekeit is... Hogy e erre rá. még aki külön Tehát kitért, a... Kisvambus, már azt mondta, hogy nem, is mert, hogy nem mert más indulni, csak a garancsi cég, így fogalmazott. Így van. Van, viszont a főváros számára az új ajánlat az előnyösebb volt, mint a régi. Uh -huh. van, egy, van egy ilyen aspektusa. Uh -huh. Na most szokták mondani, nincs itt semmi látnivaló. Egy olyan előterjesztést, amit a NER nagyon szeretett volna, a fővárosi közülés nem fogadt el. Ennek a belső tartalma tulajdonképpen érdektelen. Aztán rá egy éjszakára, ha jól emlékszem, megszületett az a kormány döntés, amely azt mondta, hogy nincs is szükség a fővárosi közülést döntésére mert hát tulajdonképpen ebben az országban így is úgy is azt csinálnak, amit akarnak, és Garancsi úr is azt csinál, amit akar, úgyhogy így áll. Egy dolog van, a kormányrendelet alapján nekik nem kellene már tovább lépni, hiszen ők Köszönjük szépen jól vannak. Alig kell pénzt fizetniük, vagy kevesebb pénzt kell fizetniük, mint az új szerződés tervezet szerint. Nem kell eltűnniük a politikai reklámot a választások idején. De van egy ajánlatuk, amit ha jól emlékszem, a 150 napig tartanak. Uh -huh. Tehát a fővárosnak még van 120 napja, uh -huh. hogy egyoldalúan ezt az opciót lehívja, és akkor viszont kötelező a polgáriuk szerint a. a reklám cégnek ezt a szerződést aláírni, ami egyébként számára előnytelenebb, mint a kormány rendelet, ami gyakorlatilag szinte ingyen adott meg neki mindent, amit a főváros szerződésben egy magasabb értéken és díjazás mellett és más politikai feltételek mellett, mert például a fővárosi megállapodás tervezetben az is szerepel, hogy semmilyen politikai reklám nem kerülhet ki, kivéve a választási időszakban a vaplokátokat. Ez egy jelentős különbség. Állam meg a felkészületet. bocsánat. Tehát választási időszakban kikerülhetnek? Választási időszakban a VAT plakátok. De generálisan soha, semmikor, semmilyen politikai jellegű plakát. Ebben nyilván beleértve a kormányzati hirdetéseket, hogy milyen jó országban élünk típusú plakát eh, is. Magyarul? Hát, tulajdonképpen a, a fővárosnak eh, jelen érdekében áll, ezt a szerződést megködni, az egyoldalú ajánlat lehívásával, hogy ez pontosan mikor történik, meg erre nem tudok válaszolni. De türelem, az, hogy ezt akkor nem fogadták el, annak mi volt az oka? A demokratikus koalíció ebben, ebben valamit másképp látott, különösebb indoklás nem jött. Ebben volt egyeztetés, vagy ez ott derült ki? Számomra ott, de jelezték ezt több év előtte, de szerintem egy pártnak joga van, akár, milyen, akár indoklás nélkül is. Már Jó, ha ez a zuglói önkormányzatnál tarta, lenne, akkor ezt egy fontos vagy fontos talán dolognak tartanád? E, nyilván én azt fontosnak tartanám, hogy tudjak róla. Egyébként az illetékesebbek, a nálamilletési ebben a fővárosi közülésben tudtak róla. Hozzám ez az információ nem jutott el, de mondom, szíve joga egy politikai pártnak, hogy másképp gondolja, mint a többség. Kiderült-e az oka? Nyilván de nyilván az megváltoztatta némileg a helyzetet, hogy a kormány kiemelő hmm? a gyakorlatilag átírta a fővárosi közgyűlést. De egy másodpercsel várjál, ugye más. ok akkor elhangzott, hogy miért, de ez nem mindenki számára nyilvánvaló. Itt valójában az oligarha, vagy az egyetlen szerződés, vagy mi volt az, a, az ok, amiért egyébként akik nem szavazták, meg nem szavazták meg? Tudomásom szerint ez a bizonyos politika joka volt, hogy ne kössünk Igen, Igen. Nem Igen. Nem vállalkozóval. Ami nyilván most, ha elvonatkoztatok egy kicsit a politikától, egy nagyon nehéz kérdés, uh -huh. ugyanis uh, nehéz nem neres vállalkozóval. Uh -huh. kérdés, Igen. Igen. Igen. Hát ebben az esetben azt is mondhatnánk, hogy ne kössünk senkivel, aki velünk szerződni akar, mert hát 13 év után ö, nagyjából a teljes gazdaság már asszimilálódott a kormányzathoz, viszont az önkormányzatnak szüksége van például építkezésekre, tehát valaki, aki uh -huh. megépíti a villamospályát, aki felújít egy szociális otthon, tehát nem elvonatkoztatott, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ezen túl csak becsületes kormányellenes a dolgoztatunk, mert egyrészt ez más sajnos nincs. több ilyen dedikáció mellett nem is lehetne, maga a törvénytelenség lenne, ha azt mondanánk, hogy mi csak ilyenekkel dolgoztatunk, mert akkor a közösszezés szabálya is értenénk meg. Tehát nyilván ez egy extrém dolog, de én értem a politikát, a politikának viszont vannak józan felületei, ahol valamikor kiderül, hogy, a, tehát, hogy van egy politikai véleményünk mondjuk a fővárosi közülésben, ezt a, ezt a politikai véleményt annulálja egy éjszakai formányrendelet, uh -huh. amiből már nem tudom hány ezer született, hasonlókokból, akkor nyilván nekünk is mérlegelnünk kell, hogy Meddig, meddig mehetünk el eh, abban, hogy saját magunk. Jól beszélsz, és meddig és hogyan? Igen. Ezt kérdezem. Tehát eh, akkor a mostani. Eh, azért mondom, hogy ezt, ezt eh, jó eséllyel korrigálnia kell a fővárosnak, hogy ennek mi lesz a technikája, ez ki fog derülni eh, néhány éppen de van rá összesen öt hónapunk, tehát nem ment el semmi. Csak hogy világosan értsem, eh, ha minden úgy marad, ahogy most van illetve az, amiről te beszélsz, a között mi a különbség. Tehát, hogy milyen szerződési pont lépne hatályba a korábbi jelentkezővel, vagy ha valamit zajválok, akkor még létszerűs három mondattal tett helyre a dolgot. Na szóval, a kormányrendelet azt mondta, hogy nem kell emeltárat adnia a vállalkozónak, Tehát maradjon a tíz évvel ezelőtti. Ló, lényegesen alacsonyabb díj, amit a főváros... Ő ugye nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy folytatódjon. Az, ami eddig volt. De az, ami eddig volt, az egy tíz éves szerződés. Értem, de, de ugye maga Én a ezelőtti, rendelt ez nem ezzel volt kapcsolatos. Bocsánat, az a tíz évvel ezelőtti gazdasági környezet díjazásai, inflációi és ilyen gazdasági környezetbe volt beágyazva, azért tíz évvel később lehet, hogy történt egy pár dolog ebbe az országba, nem ugyanannyit kell fizetni mondjuk egy kiló kenyerért sem, mint akkor. Tehát, a reklámfelületnek sem lehet ugyanaz a díja, mint akkor, mert ő sem annyira adja. Jó, de uh, ugye maga, maga a rendelet ez nem ezzel kapcsolatos. Ugye ez a kormánynak a 207-2023. május 31-i rendelete az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló dörödöm-dörödöm módosításra azt mondja, hogy a kormány az alaptörvény meghatározó eredeti jogalkotói hatáskörében figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek tevékenysége Szóro, dörödem, dörödem, eljárva a következőket rendeli el, nem hosszú három. három pont. Három, hogy de én mert nem biztos, hogy mindenki jogász a rádió között. Ez azt jelenti, hogy minden olyan szuper maradjon úgy, mint tíz évvel ezelőtt. Ez az egyszerű. Tehát nem azt mondja, nem mondja az a hozzájárás orosz. időbeli hatája a veszélyhezét jár le, a hozzájárás az asztalra az, az bázó szerződés időbeli hatája a veszélyhelyzet megszűnéséhez, Veszély, Megszűnései meghosszabbodik. Ráadásul 11-kor lépett este hatályba, nem is. Merítom, amit egy... én elmondtam, az egy picit közérhetőbb volt, de mindegy. Jó, rendben van, legyen, legyen ez. Majd a nézők eldöntik, hogy akkor a részleteket illetően mennyire fontosak a különbségek, de az a fontos, amit te mondtasz. Meghosszabították a 360-as Jenyér rá Áráta a Oké, okay, rendben van. Kerül. Így tehát, most mi a, tehát milyen, milyen lehetőségek vannak? Most az a lehetőség van, hogy vagy benyeljük a könnyeinket, és e, nem teszünk semmit. Ezt nem tartom a jól. Ha nem tesznek semmit, az mivel jár? De ahol... Marad ez a helyzet. Marad ez a helyzet. E, nem tudunk kitenni választási időszakban plakátot, és beérjük, mint egy e, 150-200 millióval kevesebbel évente. Ez... Elnézés, Elnézést, miért nem tudtok kirakni nem, nem... plakátot? Tessék? A mostani az nem engedélyezi? A mostani nem engedélyezi. Mhm. Ez egy külön megállapodás alapján történt, amire a szerződésüket nem kötelezte. Magyarul nem tudunk kitenni plakátot választási időszakban magunkra. Nem az új mondja ki azt, hogy nem lehet kitenni plakátot? Keveredik. A, az új azt mondja, hogy az ESMA nem tehet ki politikai plakátot. Én meg arról beszélek, hogy a pártok nem tehetnek ki politikai plakátot a. választási időszakban. Mi a Különbség. Hát a pártok nem az eszma révén teszi ki a plakátjaikat? Nem, nem. Oda megy az aktivista és földrótozza a fatáblákat, vagy műanyag táblákat, majd amikor vége választásnak leszedi és elteszi valamit. És ehhez az eszma engedélyese kell? Ha a szerződést megkötjük, akkor külön engedélye. Maga a szerződés az engedély. De a jelenlegi helyzetben kell engedély hozzá, vagy sem? Jelenlegi helyzetben szerződni kell az eszmával, és ha. engedélyeznie kell az eszmának, hogy ezt hmm. megtehessük. Tehát hmm. még annál is bonyolultam, mint ahogy gondoltam volna. Aha. Igen? Szerintem egyszerű. Jó, rendben van, akkor benne van a hiba. Nincsenek, eh, egyszerűsítem, nem sok jogunk van eh, egyébként érvényesíteni azt, hogy mondjuk választási időszakban okay. kitehessünk. Köszönöm. És mi a B, vagy a C? A B és a C az, eh, az előnyök tekintetében, vagy a hátrányok tekintetében, hogy a régi szerződés szerint, aminek a, a díj megállapítása tíz évre nyúlik vissza, abban az esetben aztán 60 millió forint körül kell fizetnie évente, a másik esetben meg inkább olyan 250 millió forint körül. De az minek függvényében léphetne hatályba? Hát, ha lehívjuk az opciót, uh -huh. akkor neki 200 millióval többet kell fizetnie, mint ha a kormányrendelet hatája alatt marad. És ez egyébként az előző szerződés következménye, vagy ez újból a fővárosi közgyűlés elég kell, hogy kerüljön ez az anyag? Ez már csak technika. Én Aha. Azt mondtam, hogy a megállapodás meg két érdekünk van, az egyik egy évi plusz 200 millió forint, a másik érdekünk, hogy kampányidőszakban, ami egyébként elég közel van, mert jövő májusban kampány van, abban az időszakban tehessünk ki plakátot. A harmadik érdekünk, hogy egyébként ne öntsék ránk a szennyet a kormány médiából, tehát ne tudja kibérelni a kormány az eszma felleteit mondjuk azért, hogy most mondja a főváros. Oké, okay, akkor én nagyjából azt sejttem, hogy akkor egy új anyag, vagy a régi anyag kerül ismét a, a fővárosi közgyűlés előtt, de nem egyszer az opciót hívjátok le, mert az opció lehívásával csak pénz van, de nincsen ö, ö, olyan engedélyetek, amire szükség van. Itt tehát vagy azt az anyagot fogadja el a közgyűlés, amit most nem fogadott el, vagy egy valamelyest módosítottat, mert hogy ez lenne a közgyűlés többségének az érdeke. Ezt most jól látom, vagy rosszul? Rosszul. Az eredeti anyagnak van egyedül jogi ereje, hiszen arra kaptunk egy egyoldalú nyilatkozatot, ha jól emlékszem 150 vagy 180 napra, vállalt egy ajánlati kötöttséget. Nem tudjuk módosítani, mert neki a kormányrendelet előnyösebb, ami megszületett, mint bármilyen más szerződés. Igen, de ő ő azt mondja, hogy csak akkor. Hogy a, a, a, nem, ebben nem értünk egyet. Mert a tegnapi beszélgetés, valamint a 444 az arról szól, hogy ha egyébként hozza a fővárosi közgyűlés egy új határozatot, akkor az e, egyébként egy új helyzetet terem, Csak akkor hosszabbodik meg a szerződés, hogyha egyébként ez ügyben a felek nem tesznek semmit. Hogyha felek tesznek valamit, akkor az felülírja ezt. Akkor itt ellentmondás van a két beszélgetés között, amit Kisavrussal is veled folytattam. Vagy valamit rosszul értek? Nem tudom, hogy. Ne haragud, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan értetted e, az elmondottakat, mert nagyon egyszerű a helyzet, és én tényleg be is fejezem ezt a mondatot, mert ne, nem vezet sehova. E, van egy közgyűlésen megjárt anyag, ami biztosítja a plusz pénzt, illetve a választási kampányban lévő jogosultságunkat, hogy kitehessük tokátot. Van egy jelen helyzet, ami ezzel ellentétes, 200 millió forinttal kevesebbet fizet, egy 10 évvel megkötött szerződés alapján, mert azt hosszabbította meg a kormány, és e, nem teszik kötelezővé, hogy a reklámfelületeink megjelenek. Sőt, az a korábbi szerződés lehetővé teszi, hogy korlátlanul e, kibérelje a kormány vagy a kormány érdekében eljáró reklámozó az összes felületet. Ennyi a különbség. Az új szerződés tervezett meg ebből, nem engedett meg semmit, csak a főváros kampányát, illetve egy magasabb összeget biztosít. Ennyit Tehát. Nem tudom, kíván, mit beszélsz, én ennyire tudom leegyszerűsíteni a szerződést. Rendben van. Azt kérdezem tőled, hogy abból adódóan, hogy a BVSC szintet lépett, ez kerül-e pénzébe a zuglónak? A zuglói önkormányzatnak így ebben a formában nem. De természetesen keressük az együttműködéseknek azt a formáját, ahol a zugló népszerű, tehát zugló területén történő népszerűsítés, adott esetben az zuglói lakosoknak a BVSC focia iránti érdeklődésnek a promotálása, támogatása az jelenthet indirekt módon többletbevételt a BVSC fotballcsapatának is. Nyilván ez a legnagyobb múltú zuglói sportegyesület, ami, ami működik, és örülünk a sikernek, de természetesen ez nem az Uruguay önkormányzatnak a kalibere, hogy futball csapatokat támogasson, de tud olyan környezetet teremteni, tud annyiban segíteni, hogy bizonyos támogatásokat oda csatornázon, de nem az önkormányzat Van egy rendkívül érdekes és örkénytollára való beszélgetés. Június 4-érül a Facebook oldaladon, amelyben te is aktívan részt vettél, ez az ifjú zuglói tehetségek művei tekinthetik meg a Lipták villában című költemény, ami egy örvendetes dologról számolt be. Ugyanakkor Varga Karolina, aki az olvasóit közé tartozik, azt írta, hogy az én fiam meg a BKV vezérigazgatótól kapott oklevelet és bekerült az írása és a rajza is a BKV mesekönyvbe, de e, gratulálok nekik, miket a cég és a könyv, ami dicséret, mert mást itt nem kapott zuglóban, e, és e, valamiért kimaradtak abból a körből, ami egyébként a zuglói tehetségeket illeti a Liftákvillában, amire te írtál. Szívből gratulálok egész zugló nevében. Néhány év sokan szeretnének majd egy ilyen tehetséges fiatal művészel együtt dolgozni. Zuglóban minden tehetségre büszkék vagyunk, amire visszaírt Varga Karolina, de ott hamarabb ért véget a párbeszéd, mint most a mi kettünk beszélgetésében. Köszönjük már, mint az előző témát, illetően. köszönjük szépen, bár jobban esett volna a kedves polgármestertől kap egy laminát el is aláírva, ami mutatja egyébként, hogy most nem elviccelődve a témát, hogy, hogy a lakosság mi mindenre vágyik saját maga vagy gyermekei révén. Ez látszólag a valójában az elismerésre való vágyás, az, hogyha a többiek rajza kivarrakva, ő is, vagy az övé, a kint van, akkor ő is kapjon egy olyanok levelet, egy büszke szülő így jár el maximálisan egyetértek a fiatal művész előtt, fogjuk ezt a hiányosságot. De ez neked jó érzés lehet, mert ez ugye azt mutatja, hogy ha nem is pont abban a formában, ahogy te szeretted volna, felkelti az érdeklődését egy érintetnek egy Facebook poszt. Nyilván nem ez a fő motiváció, de Sejtem, mondjuk, de közben ez is ott van. Tehát, hogy elismerjük a tehetségeinket, ez fontos, hogy a kiválóságok azok, akik egyébként Előbb-utóbb bűnhajósok lesznek, akik tudósok lesznek, olyan művészek lesznek, akik más, aki másokra hatást gyakorolnak. Tehát az életet, a fejlődést az viszi előre, hogy vannak, akik picit többet vagy sokkal többet tesznek bele, és ezek a példamutatások segítenek, hogy mások is találjanak célokat az életükbe. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a megerősítéseket elvégezzük, úgyhogy fotolni fogjuk a hiányt. Ezen a hétvégén folytatódik, ugye a múlt héten nem volt június 10-én, 10 és délóra között a Zuglói civilházban folytatódik a köztéri fogadóóra sorozat. Nem a legtökéletesebb az idő, de a civilház azt gondolom, hogy nem azt jelenti, hogy előtte, hanem hogy benne lesz a fogadóra. Igen, igen, igen, igen. Hát az eső az most valóban nem csak lóka nem esik, és a fogadóra az megint egybe lesz rendezve a nyár eleji a piaccal, ahol az uglóiek elhozhatják megunt játékaikat, kisebb háztartási eszközeiket, könyveiket, DVD-iket, tehát hogy ami, amiről úgy gondolják, hogy ők már nem használnak, de valakinek még az állapot, amihez hasznos lehet, és itt egymás között adják, adják a szítserevel az uglóiek ezeket a portékákat, úgyhogy ezzel a színes havalkáddal együtt tartom én a fogadórát. A népszava tovább gondozta a védőnői ellátással kapcsolatos változásokkal kapcsolatos témakört. Ez egy ilyen kacifántos mondat volt, de talán követhető, amiben ugye kiderül, hogy miközben maga a védőnői szolgáltatás azt államosították, közben azért az önkormányzatoknak különböző részfeladataik maradtak, beleértve az épületeknek a finanszírozása, beleértve az, hogy egyébként ennek a lebonyolítása, amely meglehetősen gyorsan kell, hogy történjen, az ezzel kapcsolatos végrehajtási rendelet, az még nem látott napvilágot, vagy legalábbis a cikk megjelenéséig nem látott napvilágot. Milyen feladatai maradnak ez zuglónak? Hát ha jól értem a jellegi helyzetet, akkor a szükséges működés feltételeit az önkormányzatnak kell biztosítania -e. a védőnökkel kapcsolatos forrásokat viszi a kormányzat. Ugyanakkor a, a működés feltételeit, tehát a hátterét, az ingratlant, amiben dolgoznak, azt már az önkormányzatnak kell továbbra is prezentálni. Ez egy nagyon kedves megoldás. <gül> Igen. És annak mekkora jelentősége van, amely szintén a népszava tollából derül ki, hogy elválasztják az alapellátás két fontos elemét, a házi orvost és védőnőjét. Sérülhet az egyes védőnői szolgálatok önállósága, várhatóan romlani fog a védőnői munkaminőség és hatékonysága. Hát ez egyelőre csak félelem és orgány, remélem, hogy nem így lesz, de eddig az átszervezésnél mindig rosszabb helyzetben kerültek az ellátottak, és persze az ellátók is az államosítás következtében, tehát én nem vagyok nyugodt, de talán emlékszel pár hete, mennyire örültem annak, hogy ugyanezt a veszélyt a szakrendelők kapcsán nem kell elviselnünk, mert hogy a kormány lett legalábbis egyelőre arról a szándékáról, hogy államosítja a szakrendelőket, meg a házi orvosokat. Egy picit aggódunk a védőnői szolgálat miatt is, remélem, hogy ezek a nehézségek valahogy megoldódnak, ez egy kisebb, de nagyon fontos szelete az ellátórend. Igen, az pedig szintén itt a, a válogatás része, hogy ez igen, az nem, hogy az iskolai védőnői ellátás nem kerül át a vármegyékhez. Igen, ez egy speciál, specialitás. Összintén, szóval tényleg nem tudjuk, hogy ez a működésben milyen zavarokat fog okozni. Tehát mindig az a a kormányzati kommunikáció szándék, hogy minden jobb legyen, minden is jobb legyen, és nyilván attól, hogy valami állami az már nagyon jó lesz, sajnos a tapasztalataink ezzel ellentétesek. Tehát akár az oktatás tekintetében, akár az egészségügy kórházi struktúrájában egyelőre csak annyit tudunk, hogy a város listák hosszabbak lettek a kórházakban, amióta az állam őket. A forráshiány az nőtt, és összességében a problémák is nőttek, Hát a pedagos társadalomat érintő problémákról most nem is szeretnék, mert túl rövid a műsoridő. Június 9-én ötletelő tartanak a zöld zugló közösségi kezdeményezések keretein belül. Ez micsoda? Ö, most elnézést, de... Vat, ja, most melyik, melyik eseményre gondolsz? Hát ez a züglői zuglói zult közdeménye... Kezdeményezések ötletével a közösségi klímastratégia és a Zuglói Energia Közösségi Akció Program folytatásában folytatásaként olyan eseményt tervezünk, amelyben a civil szervezetek, civil csoportok, cégek és intézmények együtt találnak ki és indítanak el projektet, amelyek Zugló Energia és Klíma céljaival vannak összhangban, és amihez első esemény az ötletelés lesz. A projekt első önálló eseménye az Zugló önkormányzata egy kisebb összeggel bruttó két millió forinttal hozzájárul. Igen, ez egy, ez egy brainstorming, tehát pont annyi, annyi, ami a nevében van. Zugló rendelkezik önálló klímastratégiával, ami a szükséges tennivalókat veszi számba, hogy hogyan tudja például az önkormányzati intézmény struktúra csökkenteni a lábnyomát, hogyan lehet zöldíteni, szigetelni, energiahatékonyságot növelni, napelemeket telepíteni, te, te, te meg egyáltalán hogyan kell kialakítani, mondok egy példát, vagy amikor egy közteletet hozunk létre, amikor egy újat vagy egy burkolatot cserélünk, mondjuk aszfalt helyett valami új, akkor olyan burkolatot kell választani a városi terekbe, amelyek nem elnyelik a hőt, hanem lehetőleg lehetőleg visszasugározzák. Tehát például minél fehérebb burkolatot kap, annál kevesebb hőt vesz fel a környezet, nem emelkedik meg annak a, annak a térségnek a hőmérséklete, mondjuk 3-4 fokkal hanem marad ugyanaz. Na most, hogyha még ennek a térnek a környezetében számos zöld felület van, fák vannak, cserjék vannak, akkor több fokkal alacsonyabb lehet az ottani hőmérséklet. Egyszeren azért, mert jól vála helyesen választjuk meg annak a, annak a térnek a struktúráját és a tartalmát. Tehát tulajdonképpen erről is szól, nagyon sok része van, csak ez egy ilyen közérthető eleme, hogy erről is szól maga a klíma-stratégia, hogy mi mindent tehetünk, és nem csak nyilván arra várunk, hogy majd akkor enyhül a hőmérséklet és majd valakik távol csökkentik a széndiózit kibocsátás, nyilván erre oda kell figyelnünk, de hogy egy önkormányzat is tehet azért, hogy ezt a bizonyos hőterelést például csökkentse. Vagy például tegyen meg többet azért, hogy a csapadék felfogja, hogy na a csatornába végezzék, és ezeket utóhasznosításként, mondjuk rocsolásra tudja használni. Polgármester úr, óhajt előjönni bármilyen témával, vagy miután szokat időnkön felül beszélgettünk, itt hagyjuk abba. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, de. De közlekedem egy önkormányzati rendezvény helyszínére, szapható esőbe, és alig látok, úgyhogy megköszönöm. <gül> Rendben van, igyekezzél nem gondot okozni sem magadnak, sem másnak. Nagyon esik? Nagyon. Te kiállsz meg, te hány centi vagy? Lágyom, Hát még nem esik. Jó, nyilván nyilván nem esik. Oké, köszönöm kellemesét étvégét. Köszönöm kellemes étvégét. Hát ez volt. Tudj, annak idején, ezt most már kimondom, ugye annak idején az apácaiban valamelyik tanár azt mondta, hogy ez volt a mai alkalomra eh, kirendel szent evangélium, de ha belegondolok abba, hogy itt tud Jánoska, meg belegondolok abba, hogy ma a PC az mit kíván, hát akkor nagy valószínűséggel talán túl Tóczki Sándor fizikatanártól származott ez a mondás, hát ez ma teljesen ezért, politikailag inkorrekt megjegyzés. Nekem el kell mennem aláírni valami izét, tudják ez a, megszavazza -e a polgármester úr azt az izét, de ha bár még Jancsikával szeretnék két szót váltani, meg a Kurtácssal is hármat, azért ez nagyon kivant Tehát tényleg, mint a színészek, egész reggel fájt a derekam, amíg dolgoztam, nem fájt. Úgyhogy valószínűleg azért is húzom az időt, hogyha kimegyek, akkor megint ne fájjon, de ha van bárkinek óhaja, sóhaja hozzászólása, hozzáté, vagy nézzék meg a mai műsort is, bár a műsorban felhívni a figyelmet arra, hogy azt nézzék meg, az kicsit olyan, mint amikor a Népszava és a Népszabadság hirdes saját magában, de ilyet talán a Mandiner -el is elkövet. Tehát ez nem helyi specialitása a népszabadságnak, ami már egyébként nincs. 061-253-8812, és találják meg a Patreont. Nem is annyira feltétlen most a pénz, ami foglalkoztat, hanem az, hogy érezzem azt, hogy ez a Patreon működik, és érezzem azt, hogy önök egyébként ezt a lehetőséget, ha akarják, akkor meg tudják ragadni a stávfemaradásra. Érdekében ne felejtsék el, nem csak rólam van szó, és ha bár ez egy kis költségvetési műsor, azt nem lehetne állítani, hogy hatalmas összegek folynának be, de ezzel együtt ez is pénzbe kerül. Egy szó, mint száz. -8 -8 -12. ez nyilvánvalóan a YouTube-ban abszolút nem kompatibilis, hogy 8 óra 37 perc van, mert amikor majd ezt valaki 2054-ben nézi meg december 3-án, akkor egyáltalán nem fogja tudni értékelni azt, hogy ma éppen június 9-én pénteken 8 óra 37 van, de most éppen 8 óra 37 van, ha valaki betelefonál a műsorral egy időben, akkor a hangja hallható lesz.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 Bakás Tibor és én szerdán lebonyolításom is, hogy csütörtökön és pénteken az adott struktúra, és az a helyzet, hogy még összesen tíz alkalommal fogunk találkozni, 12 alkalommal a jövő héten utána és két pénteken, és aztán jön a nagy nyári szünet. És most már azt is tudom, hogy mikor folytatjuk, mert hogy egy csütörtök nap fogjuk folytatni, nevezetesen... 2023 szeptember, de az még nagyon messze van, szeptember 14-én, most így gondolom, vagy 14-én, nem, 21-én. Vagy 14-én, vagy 21-én. Ez a két dátum van, amikor a műsor majd folytatódik. És júliusban két nap lesz, amikor lesz műsor, Július 7-én és 14-én volt. Figyelj, Péter, a Csernák Emil, Emil mit tanított engem? A Csernák Emil nem tanított. Tehát lehetséges, hogy többeknek volt ez a mondása, de Csernák Emil engem emlékezetem szerint nem tanított. De mit tanított Péter? Ez egy SMS volt. 061-253-88-12, senki többet, mert hogy az első kettőt elmulasztottam, és már 8 óra 39 van, tehát nagyon itt vagyunk a... Hát ott. Hogy aggódtam a mai műsor miatt? Itt kicsit belebonyolultunk ebbe a reklámizébe, hogy ez egyébként... De... Igen. Most nem fog igazságot tenni, hogy kinek volt igaza, szerintem szó volt róla, ez a fontos. 8 óra 40 van, van, megnézem, hogy történt a világban olyan, amiről nekem feltétlenül be kell számolnom. Fontos e-mail nem jött. Again, again, again, There you go. Döröpontfialajonos kukacgmail.com, miután a csintalanféle beszélgetést már felvettük, így azt mondhatom, hogy nem feltétlen ez az utolsó adás, mert hogyha fogom magam a hétvégén és meghalok, akkor a hétfői adás még felkerül a YouTube-ra, keddivel lesznek gondok. Viszont hallásra, viszontlátásra.